Namota motá se, bhagavatu, arahatu, sama, sambuda se. Na motá se, bhagavatu, arahatu, sama, sambuda se. Tak moc daleko jsme v textu nepokročili, jsme u země. Hm? A na posledci pamatu jsme mluvili o... Joškovi z Lemberku z Lvova, co ačkoliv je tak výborný muzikant, furt mu nadávají a fůr tomu Proč? Proč mu dávají na palicu Sukovicu? Hm? A tak je to s náma v každém momentě a to je, je vypasá. Proč je to tomu tak? Protože nedělá, co je příhodné. Hm? Když mu nadávají, tak se zlobí. Když ho obdivují, tak se mu to líbí a je na sebe hrdý. A tak dále a tak dále. Takže nepochopil, když nadávají, nadávají čemu. Když mu nadávají, tak vlastně jejich karmicky vytvořená země v hrtanu se z mentálně vytvořenou zemí. a z toho vychází zvuk. nepochopil, dále nepochopil, že, že mláti zemi a země nikomu nepatří. Právě proto se jí řeká velká. Ale protože má miliony, miliardy přeměn, které nás podvádějí, tak my se domníváme, že nám patří, a pak se divíme, že nejsme v pohodě. Je tomu tak? Tak budeme se učit utepením Jošky z Lemberka, který už tady není, a pokusíme se být moudřejší. No a teď pokračujeme dále. Skončili jsme, neboť tak, když ho mlátějí a tak dále jestliže bude schopen se od toho odpojit a soustředit, jaký je rozdíl mezi správným soustředěním a nesprávným soustředěním. To bychom měli studovat a to je rozdíl mezi opravdovým joginem a neskušeným jogínem je, že skutečný jogin zůstává ve stavu koncentrace s uvolněností neskušený jogin a neskušené bytosti, jak se koncentrujím z turnu. Hm? Například, já když jsem pracoval v knihovně, zažil se, když se studenti připravují na, na zkoušky a někdo je ruší, tak může dojít k jasnímu zápasu. Proč? Protože, se soustředí a drží se, musí to udělat, hm? tím pádem nemůžou být v pohodě a tím pádem tež jejich paměť a tak dále nemůže správně pracovat. Teď, jelikož se nestotožňujeme i koncentrace, je z hlediska buddhizmu pouze a jenom faktor vědomí, který je jeden z mnoha mnoha faktorů, který vědomí tvoří. Jestliže ho umíme správně používat, používáme ho s jasnosti a uvolnění, čemu se říká technicky prašrabdy, pasády. Jestliže neumíme koncentraci používat, pak chybí prašrabdy. Chybí uvolněnost a jasnost. Jelikož chybí uvolněnost a jasnost, nejsme v pohodě. Hm? A jelikož nejsme v pohodě, určitě se budeme identifikovat se, se zemí, určitě se budeme identifikovat s vodou, s ohněm, s větrem. A když nám někdo bude nadávat, zatnem zuby a hned v nás víde zlost. Nemluví o tom, když nám někdo dá facku, to dopadne štěhu. Hmm? čili tento moudrý mnich, který sice ještě není arahat není realizovaný bodhisattva přesto meditací na elementy pochopil že tohle všecko nepatří jemu a právě proto má vzetí, že to nejenom musí pochopit ale musí to takže realizovat a tak začíná vidět. A opravdový jogín je ten, který to začíná vidět, že vlastně zašpiněné stavy pocitu a vědomí jsou pro nás výzvou. Aby jsme vynaložili úsilí, vynaložili saty, ducha přítomnost a spojili to s koncentrací. Jedně tak budeme uplatňovat učení buddhy. Učení budhy je střední cesta, a střední cesta je pochopení závislého vznikání. Závislé vznikání je prosté veškeré nerovnoměrnosti. Závislé vznikání, aby existovalo, musí být rovnoměrné. Protože máme jáství a jáství pochází z chtíče, proto ho vnímáme jako nerovnoměrné. Právě závislé vznikání je na základě těchto elementů, které jsou rovnoměrné, které jsou takovost. Tvrdost je tvrdost, měkost je měkost. Tím pádem hluboce vstupuje tento žák do učení, protože se učí z neprospěšných stavů pocitu a vědomí. A tím pádem ty neprospěšné stavy pocitu a vědomí se stávají čím dál tím nevýraznější. Jestliže se z nich neučíme a nechápeme je, nikdy se jich nezbavíme. Teď je rozdíl mezi praxí buddhismu, který zdůrazňuje praxi a rahatu, je vlastně tyhle ty nepříznivé stavy nepřipustit. Praxe bodhisattva je právě se z těchto nepříznivých stavů učit a pochopit je. Pochopit je v plnosti. Tím, že je pochopí v plnosti, může se stát budhou. A pochopí je v plnosti jedině tehdy, jestli je důkladně pochopí. A důkladně je pochopí jedině tehdy, když se naučí s nimi zacházet, ne tím, že, je, že si je podmaní silou, ale tím, že se je naučí přijímat. Tím, že se je naučí přijímat v sobě, bude i schopen je přijímat v druhých. A to je cesta bodhisatví. To je cesta nedualismu. Ale co se týče poznání nejáství, je to stejná cesta. Žádný rozdíl zde není. Prátelé, když si Bikhu, tedy když se osoba, zde Biku je prostě osoba, to neznamená, že se musíme stát mnichy nebo mnížky, aby jsme takto praktikovali. Mnich prostě je tady, protože Buda mluví k mnichům. Když tedy Biku takto připomene Budhu, Dámu a Sangu, to je trojité klenot. Trojité klenot představuje pro buddhisty co? Představuje nirvánu. Hm? To je třeba si uvědomit. Ideál nirvány je Buda, Dáma a Sangha. Hm? Budha je ten, který nirvánu učí, Dama je to učení, které do vede a Sangha je společenství těch, kteří podle toho praktikují. Tedy aby si ten, který vidí, čím více budeme praktikovat, tím to budeme vidět jasněji, ten, kdo vidí zašpinění svého vědomí a pocitu jako svého nepřítele, nepřítel nikdy není venku, nepřítel je v nás, Jestliže to vidíme, pak ten ideál Buddhy dami, Sangi, jako ideál nirvány, kterou vidíme před sebou jakožto cíl cesty a jakožto smysl cesty, hm? pak pochopí, jelikož chápe, i přesto, že přímo nirvánu nezakusil, chápe, že stav nirvány je stav. Čistoty, ve které neexistuje zloba neexistuje chtíč a neexistuje nevědomost, která pochází z chtíče a ze zloby. Právě proto, když si tento ideál připomene, tak to připomene budu, damu a sangu, ale jeho vyrovnanost jež má prospěšný základ, není upevněná. Vystane v něm pocit naléhavosti. Teď si připomene Budu Damu Sangu jakožto ideál nirvány a zjistí, jaký je stav Arahata a jaký je stav Budhy. V tom se neliší. Jaký je rozdíl mezi plně probuzenou bytostí a bytostí, která není plně probuzena? Je třeba si uvědomit. Rozdíl je ten, že bytost, která je plně probuzená, ať je to buddha nebo vysoce realizovaný bodhisattva, aspoň v osmém stupni realizace bodhisattva, nebo ať je to arahat, ať v jakékoliv situace, přestože prožívají příjemné, prožívají nepříjemné, prožívají ani příjemné, ani nepríjemné, jejich mysl, je stále rovnoměrná. Co znamená rovnoměrná? Napříjemný počítek nelpí a nepříjemný počítek nemá vůči němu odpor. A tomu se říká vyrovnanost tady. Upeka. UPK z hlediska je velice zajímavé, to je z hlediska linguistického. I kša v sanskritu znamená pozorovat. A upa A a I se spojí v E podle sandy. A upekša upa má dva významy. A ty dva významy je třeba pochopit. První upa znamená zblízka, jestliže mysl není podmaněná chtíčem nebo nevolí a jestliže není ani roztěkaná, ani ospalá, nachází se ve stavu vidění zblízka. To znamená, že je schopná vidět věci tak, jak jsou, bez toho, že se stane obětí subjektivních pocitů. Tomu se říká upekša. A upa má tež význam negativa. Že nevidí vlastně. Co znamená, že nevidí? Ne, nevidí zlost, nevidí vidí ulpívání a proto zůstává ve stavu vyrovnanosti. A tato vyrovnanost má prospěšný základ. Když se podíváte na takový, když jste žili v Asii, tam je hodně těch bůvolů. Když se na ně podíváte, to, jsou, to je symbol vyrovnanosti a odpojenosti. Ale když farmář Bůvola tyčí po postrčí, tak začne běhat jak pošetilec. Hm? Tak to je vyrovnanost, která nemá prospěšný základ. Prostě blbost. Hm? Koukání do blba. V tom je Bůvol expert. Ale opravdová vyrovnanost právě má prospěšný základ. A tento prospěšný základ není nic jiného než vypasana. Vypasana je synonymum moudrosti. Jaký moudrosti? Moudrosti správného rozlišování. Vy znamená rozlišovat, pasana znamená vidět. Vidět analyticky se správným rozlišením. A tato vyrovnanost s prošpěšným základem musí být jasná, aby vypasana se stala jasná. Jinak bez ní vypasana nemůže pokročit. Pokrov ve vypasaně je, že tato vyrovnanost s prošpěšným základem se stane přirozená. Pak vypasana klouže jako po jako pomlí. A realizace cesty není vůbec těžká. Ale pokud nemáme tuto vyrovnanost, jež má prospěšný základ, cesta se nám zdá být skoro nemožná. Když tato vyrovnanost, jež má prospěšný základ, ty překlady jsou výborné, musíme pochválit překladatele, není upevněná, hm? doslova nestojí. Jestliže stojí, můžeme praktikovat jasné a uvolněné vědomí, jestliže nestojí, nemůžeme praktikovat jasné a uvolněné vědomí. To je ten velký rozdíl. Čili z hlediska abidámy veškeré prospěšné stavy vědomí musí být spojeny právě s touto vyrovnaností citu a vědomí, která má prospěšný základ, a je upevněna. Bez toho neexistuje ani hlubší vypasánová znalost, ani diána. Neexistuje žádný stav diány bez této upecha. Diáně, přestože můžeme prožívat stav slasti, který se nedá k žádný slasti smyslový přirovnat, mysl zůstává ve stavu vyrovnanosti. Hm? A tyto vyrovnanosti se technicky říká v páli buddhismu Tátra Majatata. Tátra Majatata znamená Tátra je tam Majatata být tam uprostřed. Tam uprostřed čeho? Uprostřed příjemných pocitů, nepříjemných pocitů s odpojením. V tom případě, jestliže jsme schopní toho, pak nemůžeme se Identifikovat s nepříznivými stavy citu a vědomí a tomu se říká vypasano. Jestliže se identifikujeme s neprospěšnými stavy citu a vědomí, znamená, že nemáme žádnou vypasanu. Hm? Takže jestliže chceme naučit vypasanu, stále musíme kontemplovat. Tímto způsobem. Jinak se tam nedostane. Podle buddhistického učení, aby jsme získali jakýkoliv úspěch v meditaci, předpokladem je co? Předpokladem je to, čemu se říká technicky samvéga. A tu samvégu on překládá správně jako naléhavost. Hm? To je výborný překlad. To znamená, jelikož poznal, jaké utrpení touto meditací, poznal, že jaké utrpení jsou všechny zakalené stavy citu a vědomí, proto je v něm naléhavost, že se těchto nepříznivých stavů citu a vědomí musí zbavit, ať to stojí cokoliv. A tak se stává jogínem. Bez naléhavosti se nikdy jogíny nestaneme, tak jako já. Naléhavost je základ. A naléhavost právě přichází z tohoto pochopení. Jakého pochopení? Jelikož jsme poznali výhody této vyrovnanosti, jež má prospěšný základ, tež jsme poznali utrpení toho, když tuto vyrovnanost již má prospěšný základ, ztratíme. A tak se v nás vyjeví samvéga, naléhavost. Je to pro mě ztráta, to, to je též v mnohých, mnohých sutrách, rozpravách, to stále, stále najdete stejnou frázi. Hm? To je pro mě ztráta, to pro mě není zisk, to je pro mě nedobré, to pro mě není dobré, že když si takto připomínám Budhu, damu a sangu, moje vyrovnanost, jež má prospěšný základ, není upevněná. Hm? Čili on trpí, protože vidí, že ty neprospěšné stavy emocí a vědomí ještě v něm nastávají. Ten, kdo nepraktikuje jogu, ten netapí. Hm? Myslí si, že je v pohodě. Ovšem v pohodě není, protože nepraktikuje. Když praktikuje, tak to přijde. Když nepraktikuje, tak si myslí, že je v pohodě. Má hezkou rodinku, má, má pěknou ženu, <laughs> má hezký auto, dobře vydělává, tak je v pohodě. Ale když se něco stane neočekávaného, nezbyne nic. A teď typicky indická věc, ti, kteří znají Indii, ví, ví o, co, o čem mluví. Moje vyrovnanost, jež má prospěšný základ, není upevněná, jako když snacha vidí svého tchána. To je indická záležitost, kterou ti, kteří nežili v Indii, nemůžou pochopit. Indii, když se narodí dcera, hm? otec musí pro dceru sprádat věno, hm? jinak i neprovdá. A sprádá věno a když ho nasprádal, tak jde k Pantidži, který mu poradí, podle horoskopu a tak dále přirovná, nebo podle novin, z kterých kast je a tak dále. A pak se dohodnou s tou rodinou té ženy, kolik jako peněz, asi tak, a jak se o nostaré. na no tak pak slavnostně ta rodina té budoucí manželky doprovodí s velkou slávou, tu dceru do rodiny Ženicha. A to jsou velké slavnosti, chodí kolem ohně, celá vesnice je naplněná lidmi, kde jako u nás pozvou se cigáni, muzikanti, ty hrajou, celou noc se popíjí a ta rodina ženicha pak hostí, celou ves a všechno příbuzenstvo. Dnes většinou v hotelu, někde elegantním hotelu, ta rodina ženicha pak utrácí lák, lák to je kolik je, 100 000, 100 000 rupí, aby všichni byli v pohodě, hlavně každý musí, když je to na vesnici, jíst nějaký cukrový. A potom ta manželka žije v domě otce toho manžela. No a ten vztah je vždycky problematický, protože vlastně ona je do jistý míry v jeho moci takže kdykoliv ho vidí, tak se stydí. Je nesmělá. No a to je tady myšleno. Pokud neznáme trošku indický poměry, tak nám to je cizí. Když snacha vidí svého tchána a vystane v ní pocit naléhavosti, podobně mnich, když si, co znamená pocit naléhavosti, aby dobré Sloužila svým manželu, aby se o dobře starala o rodinu a tak dále, aby plnila své povinnosti. Ten otec toho manžela to všechno musí zkontrolovat, jestli je všechno v pořádku. Když si takto připomene budhu, Damu a sangu, ale jeho vyrovnanost jež má prospěšný základ, není upevněná, vystane v něm pocit naléhavosti.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 se tam dostaneme. Když ho ztratíme, se tam nedostane. A jeho vyrovnanost, jež má prospěšný základ, je upevněná. Kdy se stane úplně upevněná? Ve stavu arahata. Arahat je ten, který nestrácí právě jasnost a uvolnění. Realizovaný bodhisattva tež Jestli chcete vědět, kdo je realizovaný a ne, je ten, který stejně jako Arhat nikdy nestrácí jasnost a uvolněnost a vyrovnanost mysli a pocitu. Tím pádem se dostává nad moc smrti. Tak s tím bude spokojen potud, přátelé mnoho vykonal takový nich. Co mnoho vykonal? Dosáhl osvobození. Proč dosáhl osvobození? Protože jeho uvolnění a jasnost mysli a jeho koncentrace neodchází. Tomu z to stavu se říká Čal Anga Upeka. Čal znamená šest, Anga znamená důvodu, a UPK znamená vyrovnanost. Šest důvodů vyrovnanosti. Jakých šest důvodů vyrovnanosti? Oko je první důvod vyrovnanosti, ucho je druhý důvod vyrovnanosti, nos je třetí důvod vyrovnanosti, jazyk je čtvrtý důvod vyrovnanosti, tělo je pátý důvod vyrovnanosti a mysl je šestý důvod vyrovnanosti. Jestli tyto důvody vyrovnanosti se nestrácí, jsme nad sílou mály. Mára s námi nepohne. Tak to jsme probrali. Prvek země. A teď prvek vody. Teď vlastně se jedná o stejné věci, jenomže jsou to jiné prvky. A co je, přátelé, prvek vody? Prvek vody může být vnitřní a může být vnější. Zase to samé. A co je, přátelé, vnitřní prvek vody? Jakákoliv vnitřní a vlastní. Pačata vlastní, to znamená spojená s vlastní kontinuitou vědomí. Co je to vědomí? Vědomí je to, co stále sleduje tělesnost a netělesnost. To je vědomí. A moje tělesnost, ačkoliv. Má stejné složky, tu cítím jenom já, je to tak? Proč ji cítím jenom já? Protože je vázaná na moji kontinuitu vědomí. A to je vnitřní. Jako žluč, hlen, nízk krev pod 12, tuk, slzy, ušní mas, sliny, smrk, to se říká český smrk. To jsem ještě neslyšel, ne? to není špatný smrk, nudle, nudle, nudle, ale to je taky není spisovný. Spisovnout paní Fischerová by nás měla poučit tady. Smrek se opravdu v češtině neříká, ale je to hezký novotvar. Je to říká hezký, říká je to, se smrka. No, ano, a jak bychom to nazvali spisovnou češtinou, nudlé. Nosní hlen? Nosní hlen, jo. Ale je hezky. Smrk, kloubní mas, moč či jakákoliv jiná vnitřní vlastní tekutost. Je stále důležité si uvědomovat, toto není anatomie, toto je prostě prvotní počitek. To je jenom za účelem toho, aby jsme pochopili, není to za účelem vědeckého. Jsem poznal lidi, kteří to považují za vědecké zkoumání <laughs> a ptaj se, proč ty různé jiné orgány tam nejsou vyjmenované, ale to vůbec není tak míněno. Tekutost a soudržnost, hm? ty budeme mít zítra, tak to stojí za to to přečíst celý. Hm? Ty ostatní možná nemusíme číst celý, jenom ty části, které jsou důležité. Čili eh, soudržnost, my jsme tomu říkali koheze, hm? soudržnost je lepší, a tekutost, tekutost znamená plynutí, hm? a doslova paghá eh, znamená vlastně zurčení, nebo něco, co prosakuje, prosakování což možná je ještě lepší obraz než ty jiný. A teď stejně jako u země, až se budeme blížit ke konci, když se země začne vyprazňovat, tak budou jedna katastrofa za druhou, že celý svět, náš systém světa se zaplaví až po první džánu. Čili jenom ti, kteří dosáhnou první džány, budou moct přežít. Potom voda bude spálená sluncem, všecko se spálí až po druhou džánu. Máte to v Abidar všecko. a tím pádem náš systém světa se vyprázdní těmito katastrofou. A přežijou jenom ty, kteří se dostanou do čtvrté džány, protože ve čtvrté džáně. Už tyhle ty výkyvy neexistují, protože tam je vyrovnanost. Tam najdete všechno v Abidarmakóša. To je všechno založeno na tom, aby jsme si uvědomili, že stejné síly pracují v nás, jako pracují v kosmu. Že jsme součástí. Teď podle budistické filozofie, Všichni máme zkušenost čtvrté džány. Kdybychom neměli zkušenost čtvrté džány, tak bychom tady nebyli. Protože jsme přežili to vypráznění, protože jsme se dostali nahoru. A pak jsme zase se zhora stoupili dolů. A teď jdem dolů, dolů, dolů, až se to zase vyprázdní. No a pak zase půjdeme nahoru. Protože až se to začne vyprázdňovat, tak přežijou jedině ty, kteří budou mít džánu. Ty, co nemají džánu, ty neprežijou. Tím pádem ten koloběh pracuje. Co to jako má nám nás poučit? Že veškeré struktury kosmu jsou v nás? Hm? Jsou zakódované v našem vědomí? Nastává doba, kdy se vnější prvek vody rozruší. Hm? Pakópa. To znamená, doslova bude se otrásat. Tehdy odnáší obce, odnáší města, odnáší kraje, odnáší celé země. Hm? přátelé nastává však také doba, kdy voda ve velkém oceánu klesá. O 100 mil a tak dále, to se obrátí, postupem času se vyjeví, ne jedno slunce, ale dvě, tři, čtyři, pět, šest až sedm sluncí. A... Stane se to, co on tady popisuje. Všecko se spálí nakonec. Teď on to nemusíme číst, jak dosahuje voda, až, až nakonec ve velkém oceánu není dost ani k namočení jednoho článku prstu. To pěkně popisuje. Tak až se to stane, tak pak všechno schoší samozřejmě. Přátelé, je-li takto zřejmé, že i tento to je všecko stejný, co bylo předtím, to je vypasana. Když vás to zajímá, můžete nalistovat Visu Maga, tam máte 7 vypasan, to je základ, a potom 18 vypasan, a tohle to patří všechno po těch 18 To je rozšíření znalosti aničata. Aničata znamená nestálost. Proč jsou jevy nestále? Protože jsou předmětem zničení, protože jsou předmětem zmizení, protože jsou předmětem změny. A když tyhle ty změny patří celému kosmu, co mluvit o tomhle tom malinkém těle, který jsem si přivlastnil svou blbostí. No a pak to sami a můžeme jít k ohni. A u ohně je zajímavé, co, jestliže chcete se stát familiérní s ohněm v těle, tak přečteme si, kolik máme druhů ohně v těle. A co je, přátelé prvek ohně? Prvek ohně může být vnitřní a může být vnější. A co je, přátelé vnitřní prvek ohně? Teď dávejte pozor, to jsou ohně, co máme v těle. Jakýkoliv vnitřní a vlastní žár a teplo, jež způsobuje za prvé zahřívání. Zahřívání znamená, já se ještě podívám na páli, abych nepohlídal nějaký nesmysl, je na čas Santapati. To je, jestliže máme horečku, hm? to je projev našeho vnitřního ohně. V tom případě Santapati. To je, z toho je tapas, že hoříme naše tělo horří, když máme horečku. Způsoby zahrývání, to znamená, že za prvé to je teplota, kterou cítíme v těle, ale hlavně je to, když máme horečku a ta teplota stoupá tak to cítíme jasně. Za druhé stárnutí, až budete rozbírat kalápy, a doufejme, že se k tomu dostanete, uvidíte vrázky, které máme, čím víc stárneme, tím víc vrásek. Uvidíte, ty vrázky není nic jiného, než usušení kůže ohně. Jak poznáte to stárnutí právě na těch vrázkách, a ty vrázky, to není nic jiného, než stopy vnitřního ohně. Trávení. Trávení není nic jiného než zase přímý projev vnitřního ohně. Spalování, paridahjaty. Spalování tady je míněno právě ta horečka. Když máme horečku, když to jde na čtyřicítku, tak cítíme, jako kdyby jsme byli v ohni. A celé tělo se začne klepat. a jež přeměňuje to, co spolkneme, vypijeme, rožvíkáme a ochutnáme. Čili celý zažívací trakt zažívání není jenom v žaludku, nebo celý zažívací trakt je vlastně manifestace vnitřního ohně. Hm? Čili ve svém těle my máme čtyři ohně a šest druhů vnitřního větru. O těch budeme mluvit zítra. Čtyři ohně. Za prvé je zahřívání, za druhé je horečka, hm? za třetí je zažívání, za čtvrtý je stárnutí. Ještě máme čas, tak uděláme ten oheň ještě. Hm? Teďko tento oheň eh, Prvek ohně je nahlížen v souladu se skutečností. Stále si to jsme vysvětlili. Stále si to připomínáme, co je být v souladu se skutečností. Se správným porozuměním mysl se od něj odvrátí. ztratí vášen vůči němu. V těch sedmi vypasanách, sedm zá, základních vypasanách stále si připomínejte, potom Jestli se budete učit vypasanu, tak to zažijete. První vypasana je co? Aniča. Na základě, vypasany, na základě kontemplace nestálosti opouštíme vnímání stálosti. Na základě vnímání nestálosti vnímáme strast spojenou s nestálostí. Na základě vnímání strasti spojené s nestálostí opouštíme vnímání uspokojení nestálosti. Druhá vypasaná. Na základě vnímání toho, co je nestálé a vnímání strasti z nestálosti, opouštíme vnímání jáství v tom, co žádné jáství nemá. Jestliže Opouštíme pojem jáství v tom, co žádné jáství nemá. Rozčarujeme se. Hm? To znamená, že opouštíme vnímání radosti v tom, v čem radost není. Hm? To znamená nibida. On to překládá jako odvrácení, ale je to v podstatě rozčarování se. Hm? Rozčarování se v jakém smyslu, že když je příjemný pocit, na něm nelpíme. Když je nepříjemný pocit, nemáme zlobu. A to je jedině možné, čím? Že se rozčarujeme z pocitu. Neidentifikujeme se s pocitem. Jestliže se neidentifikujeme s pocitem, rozčarujeme se s pocitem, co se děje? Strácíme rága. To je vy rága. Vy je negace. A co je rága? Rága je doslova zbarvení objektem. Ty jsme zbarvení objektem. Tím jsme zbarvení objektem, jestliže je objekt přináší blahý počítek, my na něm lpíme, když přináší neblahý počítek, my se mu bráníme. A když počítek není ani blahý, ani neblahý, tak podrymujeme a nebo mysl těká sem a tam a nenajde klidu. To znamená, že naše mysl je zbarvená našimi pocity. Vyrága to znamená, že je odbarvená od pocitu. To znamená, že získává svobodu. Nelpí na pocitech, neulpívá. Jestliže neulpívá na pocitech, Patini saga. Patini saga znamená, že let it go, jak bychom to v Češtině řekli, odpojí se. To je lepší, než nechat být. Odpojí se od pocitu. Jelikož se odpojí od pocitu, dosáhne vysvobození. To je, jestliže, z jestliže se odvrátí, tak nemá věm radosti z, z pocitu, Jestliže ztratí vášeň, tak nelpí na pocitu. A jestliže nelpí na pocitu, nechá ho být. Tím pádem, že nelpí na emocích, mysl získává dimenzi svobody. Tím, že lpíme na pocitech, dimenze svobody mysli je zakrytá. Je třeba si to uvědomit. Na to je tahle meditace. No a teď je to stále samý. A zbývá teď element větru. A teď se podíváme, kolik větru máme v těle. Šest větru. Hm? Jinak všechno ostatní je stejný. A co je přátelé prvek větru? Je to vnitřní prvek větru a vnější prvek větru. Prvek větru může být vnitřní a může být vnější. A co je přátelé vnitřní prvek větru? Jakýkoliv vnitřní a vlastní pohyb a síla. A síla. Vájo Gatam sílu. To já nevím, kde on se bral, to tam není, ale tak je dobré. Proč to tam nepridat? <laughs> Jakýkoliv vnitřní vlastní pohyb. Dobrý vájo Gata Vlastní pohyb který je upádinám, to on to neprekládá, ale to je absolutně důležitý, upádinám, který je objektem lpění. A to je tady vlastně to nejdůležitější. To, co je ve vnitřku, se zrodilo z lpění, protože tohleto tělo jsme si přivlastnili ulpíváním. Kdyby nebylo ulpívání, tak jsou nepřivlastní. Ale tu zemi venku ta tam je nezávisle na našem ulpívání, tedy aspoň ne v přímý závislost. Neprímá závislost tam je, ale ne. Čili jakýkoliv vnitřní vlastní pohyb ve smyslu větru, který je předmětem ulpívání, teď ti, co studovali Ayurvedu, uvidí, jak úzce je Buddha spojen. Kolik používá ayurvedických znalostí. V ayurvédě máme pět větrů, tady šest. První je vítr, který vzestupuje. On nazývá vítr síla, ale tady se nemluví o síle, tady se mluví pouze o větru. Vítr, který vzestupuje. Co to je za vítr? Když se krkneme, jaký vítr máme vzestupný? když si smrkneme, jaký vítr máme vzestupný, když budeme zvracet, budem zvracet kvůli čemu vzestupnému větru. Tento vzestupný vítr se nazývá v udana, udána. Udána a apána. Udána jsou ty větry, které jdou nahoru, apana jsou větry, které jdou dolů. A, to jsou, a pána jsou ty větry, které... Potřebujeme k tomu, aby jsme zažívali, hm? aby jsme chodili na záchod. Bez ápana, se nedostaneme nikam. Hm? Až nebude jasný Ápána, tak to s námi půjde dolů. Kdy se tomu i v říká, mít větry. Ne? Mít větry. No to je zase něco jiného. To jsou vět, toho on mluví o... větry bez kreve. To jsou větry ve strevech. No pravda. Tak to on odlišuje od sebe. Ty s tím souvisí. Všechno no. souvisí. Ale tak jak záleží na tom, jak to kvalifikujeme. Tak to je udána, ápána, teď větry v bříše. Hm? To jsou, když nám kručí v břiše, že jo? No já myslím, že ne. Jo. Já to nejlečí. Já to to Jo, to první. Krátka. Ne prdy to už, ve to už je ve střeve. ve streve. Prdy už jsou ve střech. To, to, to, to je věda, to musíme přesně správně kvalifikovat. Kučis a já to jsou v břiše, kročí nám bryše. Kotasa a já vám překládá jako eh, v žaludku a ve střeve. Hm? tak to jsou větry, které, jak tady náš prítel připomněl, <laughs> a potom větry, které jsou vytvářené vědomím, to jsou větry, které nám umožňují, aby jsme pohnuli rukou, obrátili se nalevo, napravo, to jsou tež větry. A nakonec nádech a výdech. Nádech a výdech je tež vítr, který má své místo vzniku ve vědomí. Stejně tak jako pohyb. Pohyb těla v indické filozofii se nazývá Kaja vigyapti. Kaja vigyapti znamená manifestace tělem. Manifestace čeho? Manifestace ducha tělem. Stejně tak v naší mluvě, když mluvíme, tomu se říká manifestace rečí. manifestace čeho? manifestace vědomí rečí. Veškerý po pohyb v těle je projevem větru. I pohyb vody, pohyb jo, jo. tepla, všechno. Ano. Ano. prostě, co se pohne. I v, I v rámci kalápy pohyb je od toho, Nejjemnějšího, nejmenšího, toto to největší.